По цирковому підкидав її над головою, ловив на люту, підхоплював мелодію і пританцьовував у лад гостям. О, попадя приїхали. Вони вже бач, пішки не ходять. Катерина впізнала одарчен голос із жіночого гурту. На запрошенні на весілля Богданіці спрадави знають своє місце біля воріт і свою роль. Можна в голос комендувати події на сцені. Боюсь, що бува женеха в Гані не отбила, як не яка дівка ще. От як зберегла свою грядку від півнів. Гурті голосно зашикали, забили агресивний одарчин запал, і вона таки замовкла. Удавано чемно вклонилась Катерині і заходилась шаретувати міцними зубами соняшникове насіння. Зернятка видно були пересмажені, бо одарчені губи швидко почорніли, взялися саживою осугою. За столом навпроти Катерини чи півникин вона кілька разів поривалась пересісти, але між столом і ослоном ледве поміщались коліна гостей. Поворухнутись Порух... ні, як не те, що вийде. Ліве, більмасте оконико на понуро тупилось в тарілку зі студининою, а праве сновигало по катерининому обличчі, яке як в'їдлива муха. Через те виделка в її руці тремтіла, розсипала бігу та гречану кашу. Катерина знала, що вона не має ненависті до Нікона, хоч і були на те підстави. Анонімки обмови, очевидна гіпертане приїзнь, породжена заздрістю до її хоч важкої та пізньої, але слави, не роздумала, краще б я його просто ненавиділа, а тож боюсь, ненависть дає право на зневагу, на непомічання, зрештою навіть на холодну байдужість. А їй здамно здається, що Нікін знає якусь проголомшлу таємницю до якої її неосвіченій самовучці зас. Це постійно живить його затяту самовпевненість, навіть розбещує його, цієї відчуття підступності, безоглядності, всеможності. І ще, як Некін раніше від Катрі довідався, що земля кругла, що вона обертається довкола своєї осі, і тому єдині ніч, ранок і вечір. Некін знає, чому працює двигун і звідки береться в дротах електрика. Вміє впіймати на вістря Друтика блискавкою віднести її до своєї хати. Міє фотографувати. Сам зібрав маленького приймача, в навушниках якого терлуються голоси з іншого кінця світу. Знає, чому літає літак і чому так біблійсько страшна і все спопиляюча атомна бомба. Сам якось сказав, що якби йому замовили ту бомбу і дали матеріал, він би її за місяць зробив у себе на подвір'ї. Воно і правда. Стільки знати в селі одній людині, все це тримати в одній голові, чи не тая голова обертом? Для Катерини ж усі ці таємниці були окутані густим туманом чаклунства і неприступності. Вона б і зараз не здивувалась, якби з мотора трактора чи автомобіля раптом вискочив прокіптюжений, пропахний бензином дітько. Вона йдуть і переконана, що у тій атомній бомбі заховане диявольське пекло. І тут таке бажання, що не щадить ні праведних, ні грішників, чим же завинили маленькі діточки в Херосімі. Може, земля і кругла, як яблуко, але для Катерини вона розпростерта, долоня, ратає велета, Долоня, на якій затишно розкинулись поля і села. Дороги, ріки і людський рід. А те, що скільки не нері по землі і немає ні кінця, ні краю, так то вона дуже велика. Цієї істини для Катерини цілком достатньо. Вона, зрештою, не хоче збуватись з таємниці, яку повірила ще в дитинстві. Літак для неї летить тому, що придуманий за подобою птиці. Коли вона твердиться, Никін показує на неї гострою морквиною свого пальця і рогче, демонструючи всі тридцять два зуби, які не знали нестерпного болю свердла кульгавого яготинського зубодера. Вона боялася цього Никонового іронічного всезнання – бо їй здавалося, що він і про неї відає щось таке, про що вона й сама не знає. Тому при зустрічі з ним Катерина завжди тупила очі ніяковіла і, налягаючи на ціпок, хутенько обходила його стороною. А оце сів навпроти, з усього видно, переведе їй весільний настрій, хоч того настрою і так кіт наплакав, причому чому а його цьогорічні нащадки. Щоб не зустрічатись з зниканим очима... Вона зачепила з погляду завишитих ведмедів Шишкіна, які, здавалось, скрізь густий бородок пробирають собі дорогу до парку, загоставляючи притому соснові дрова на паливо лісникові. Навіть у маленьких ведмедиків чомусь таке важке і видовжене озаддя, що вони схожі на міхоношів, котрі волочать свій лантух по землі. Напевне, такого переродження бідні шишківські ведмеді не знали від дня свого народження, хоч їх, Розмножено в такій кількості, що мисливцям можна спокійно дозволяти вести пальбу по незліченних копіях. Чому саме на цю картину впав жереб такої підступної популярності?